eh salia hartatu zitzaion programarekin eh, eh funtzionatzea ta ez yes. bueno ni nire lana dena kopuradorean ko ni en, ni ez eh? baina bai eh informatika batean egiten dut dan ta ordun batzuk agian gehiagerik ere batzuk ikus batetik ikuseta bat zituela baina oro har ikusutako programa erabiltzeko neko Esko horre, e, programaukeratzeko dukik genitun gutxi gora berak, eta uhum. azkenan modele aukeratu orain horrein modan, modan dago edo, jende, behinak, bueno, jende asko kori erabiltzen, unibertsitate asko, eta uhum. bat ere irakak oso maneja garria dalako. Osa, ariketak sortzea eta ez duzu behar programatzalia bat ondoan edo, klabe ez duzu HNL kontrolatu behar, osa, klabe batzukin e, aukera asko burutu ditzakezu. Uhum. Eee... Karo, hori ez dugu gaddetu baino, beste ikastaroren bat egin duzu sekula ordena ilu edo online? Eee... izkuntzetakoa ez, yes, ah. baina lanetakoak eda, eta hori bai. Zer, normalen, jende asko komentatzen du asko kostadeza zaiola online ikastarotan ta e, lanerritmo bat, e, disziplina bat hartzea eta... Hmm. Baina bueno, ezken nik beti auto askuntza gustatu zait, eh? Hmm. E, eta ez, e, nik adibidez ezken urte guetan bueno, nire lanean bat ba olako eskuntza edo training batetara bidaliko zaidugu tenbete izaten dutez ez e, train horretan e, e, gehienetan enago oso konzentraturik nire esperientzia da gainea e, training bat ngeienetan naiz eta oso onak bat, bat, batzutan izan zu behar duzu maileakoak aurkitzea oso zari da, bai errazagoa zelako edo bai zailagoa edo eta autorik askuntza moduan zure behar izanetarako moldatu alduzu al gustu izarra zago. Eh, mm hiskun -hmm. e, eta nikuzut hizkuntza ikasmak ikusi hizkuntza festeko bestraoze kezko baina zailagoa da zure el, el, bakarrekin egitea esan nahi dut. Baina bueno, momentu bat adideznik orain euskara hutsetik ikastena ziko banintz nik ez dut utuste online bateta sartuko gainzateke. Zerbait presenzial bat beharko nuke. Baina euskaraz gutxe gara itzigintak gero, ba, olako, itz idazteko lantzea, edo... ziberuera ikastea, edo ezakit zer itz public, itzaldi publiko e, lantzea, eta horrela, Ordun duen, olako erramenta batzuk egin egun ez dut posibela da. Mhm. Bai. Osa, el buru ez zain... E... Bai. Mm -hmm. Ego, agian ezakit lehenengo bimariak bai presenzialak egitea, baina horita gero jende batzuk eh, nik lehen eman eh, dizudan ejemplu hori, no? nire albu handagoen mutiltzori inglesarekin, bera inglesa badakit, baina bueno txartu itse egiten, baina badakit tardu memento horretan berak online edo bere aldetik egitea nahi hau du.